Jó reggelt! Ma 2014 <köhö> április 15-e van és ked. Arra kérem őket, hogy ami a haggóat illeti azzal kapcsolatban semmilyen telefont ne ereszenek meg egyrészt hol vesztettem el másrészt milyen jó, hogy nincs harmadrészt rövidesen visszakapom negyedrészt, hogy szopogassak zsillett vagy használjuk Biotron lámpát. Mindazok, akik jó kiválsággal élnek felém, mondják el, és ne hívjanak fel. Előre is nagyon szépen köszönöm. az elemcserére vonatkozó reklámok itt és most arra szeretném önöket kérni, hogy amennyiben van hozzá kedvük úgy a 20-as 30-as, 40-es és 50-es korosztályból legyenek szívesek olyanok jelentkezzenek akik segítenének olyan témákat megjeleníteni itt a Kejfejancsiban ami ha rajtuk múlna vagy nagyobb mértékben vagy egy-egy témával jelen lennének nem tudom miről beszélek nem tudom hogy aki a engem mi az amit hiányol tartósan vagy temporábilisab beleértve hogy az időszakon az időszakon sosem mondja úgy hogy temporábilisab olyan 20-30-40-50 nes Hallgatók, iméjeit várok. Akik az elkövetkező hetekben, hónapokban beleért hogy mindennap kísérleti műsor Minden nap utolsó adás Megjelenítenének olyan témákat Amely ha rajtuk múlna megjelenne Most csak az a kérdés, hogy akarják-e és én is akarom-e Én címem, akár csak az elemcseréhez pont. Fiala Janos Kuka, Most pedig a fókuszhoz, vagy bárki ez aki számítógép szakértő, vagy kompjúter szakértő fordulok, hogy mi ez a vírus, ami érte a nem tudom mi csodát, és aminek következtében jelszavakat kell cserélni. Valaki ezt elmondaná értelmesen, két, három, négy, öt percben, annál mondjuk nem többen, bár nem jó dolog időt szabni, a páp se szerette, a matematika példa megoldására időt neki. Milyen támadás történt, ami nem azonos az ukrán-orosz konfliktussal, de ami az elmúlt időben a számítógép és embereket nagyon kicsit megfölrész rész foglalkoztatta. 353 94, 51. Ha 2014. április 15-e van, 2.9 perccel múlott reggel 7 óra, ez a kéfejáncse, egy 12 éven aluliaknak nem ajánlható. Ennél nagyobb aktivitást kérek. Csak őt nem hallották adásban Aki másodmagával Tárnap ellátugathatott John May-jel koncertjét kére Most őt hallják ez a Dorothy volt, Ami egyébként elhangzott Biztos hallottam este el Ugyan sokat játszotta Négyed hét és fél hét között mind a megköszönték Nagyon szívesen Ha lesz rá lehetőségem máskor is A május szeszélyes, már hát, mert időjárásilag, ami az én hangulatomat illeti, én már májusban vagyok. Így aztán azt kell, hogy mondjam, hogy elemcsere, hogy elemcserének köszönhetem Kélászló ismerettségét. Mondtam, hogy barátságát, de barátsághoz kevés ismerettségnél több. Vele és feleségével időként találkozni. Szoktunk találkozni. Jó reggelt. Szépen, Gálszer A következő a helyzet, ez igazából nem egy vírus, amiről... Ne, ne, ne, hogy a torkomról, ja, mindig magamra gondolok, mert figyeljek, igen? Nem. Ez egy úgynevezett bug, amelyeket, és akkor megpróbálok úgy fogalmazni, hogy ne kelljen ilyen lenni, amely a szervereknek egy bizonyos olyan kiszolgáló szoftverében volt mondjuk programozási hiba amelyel az ott eltárolt jelszavakat de ugye a szerverek kezelni tudják a különböző szolgáltatásokat ö, hozzáférhetővé tette bárki számára ez nem jelenti azt egyben, hogy hozzá is fértek, azonban a lehetőség megvolt volt azaz Bárkinek a jelszavai ma bárkinek a kezében lehetnek, és azzal vissza lehet élni, de arról még konkrét ismeret, hogy ez meg is történt, nagyon nagy számban nincsen. Ennek ellenére a szerve tulajdonosok nagyon nagy része már kiavította ezt a hibát, és azért ajánlatos a jelszavakat lecserélni, annak ellenére is, hogy nem biztos, hogy kikerültek. Te lecserélted? Én a kényeseket igen, tehát a banki jelszavaimat az olyan jelszavakat, ami közösségi oldalakon hogy ne élhessenek vissza a bevennel. most következnek majd a, a levelező, tehát az e-mail címek lecserélése, mondjuk az elekkerésből problémás nálam. Köszönöm szépen. fogta magát J. László, és miután találkoztunk, beültetett az autójába, az én az bekerült az ő garázsába, és elmentünk dobukókőre. Odafelé csendesebbek voltunk, ott megettünk egy bablevest, attól valahogy szószátjárabbak lettünk, és egészen hazáig beszélgettünk. Egy nehezen feldolgozható délutánban volt részem, és annak nem elsősorban a bableves volt az oka. Mi mindenre jó? Az elemcsöre. Újabb felhívással szeretnék élni, nem mondhatják, nagyon aktív vagyok. A Brainsből MC Calambo lesz a vendégem, nagyjából 50 perc fogva. Én nem vagyok nagy brain szakértő, és ezt nem is leplezem, büszke nem vagyok rá. Ha bárkival, aki szívesen besegít a beszélgetés elkészítésébe, harmadikként beleértve, hogy ki tudja, hogy MC felveszi felveszél, vagy sem, ki fog derülni. Then sunrise, that we play. We do it all night each A positive and we hear what we say. Imagine what we say. We say cool, From sunrise to songs that we play We do it all night each you hear what we say We say nothing. I can't to a book if someone me this conversation és ha úgy akar jelentkezni, dörö.fi, A számítógép vírussal kapcsolatban csak annyit, hogy a HVG technobatában van egy cikk, és egy link, amin ellenőrizheti, hogy a saját gépének az e-mail kímet e vagy nem a szerveren keresztül, és ott le van írva, hogy, hogy kell kipróbálni egy kétperces munkával, hogy érinti öntet a probléma, vagy nem. Na, behozom a szállítóképen, hát megmutatom a csalóckinek. A Csalócki olyan, mint egy gyógyszer, vagy nem azt mondtam, hogy mint a koldrex, de ilyet nem lehet mondani. Úgyhogy nem mondtam semmit sem a végül is bedöltem annak, hogy valakivel találkoztam, akivel időnként szoktam És hallott a hangomat, és akkor mondta, hogy vegyek ilyet És akkor úgy döntöttem, hogy azt kipróbálom Valami tűzeg áfonyáról is volt szó Újabb termékek jelent, és elnézést kérek De az egész másra jó, de fogalmam sincs Tűzeg áfonyát még nem vettem Kejfejancsi műsorot Tűzek áfonyától a vírus írtás. <Részüjjjel> <Részüjjjel> <Részüjjjel> senki. Szomorú. Ez nagyon szomorú. Ez nagyon hallgatók azok hallgatnak, Prince hallgatók azok nem. Vagy kapacitálni kell önöket? Can find Persze múlott van az aranykapu Bújhatnak rajta, van mivel Én elmondtam egy sor lehetőséget A másik fele önököm múlik A harmadik része pedig a Semmi szól a zene rés hallgatóért felek iráiságomot to <Szorítanak> John May akivel ki tudja találkozni, még egyszer az életben leszámítva az odaföntet. sort az SBP Systems Kft. támogatta. Jó reggelt lehet. Egy politikai jellemzőnek a vonatban, Filipov Gábor. Tehát egy, egy, egy politikai jellemző az mikor van elemében? Neked Úgy nem arra nem gondolok, meg... hogy akkor van elemében, amikor zajlanak az események, amire persze vissza lehet kérdezni, mikor zajlanak az események, de akkor az ember azt mondaná, hogy hát mikor választáskor, most? Vagy ez nem igaz ez a tétel, mert nincsenek események, vagy egy politikai elemző mindig elemében, vagy sose elemében van, mert nem ez a kérdés. a politikai jellemző, aki a legjobban, ezek az aktuális politikai események, meg biztos, hogy mostanában van a leginkább elejében, hát azért van bőven, mit értelmezgetni, meg modellezgetni, ami történt. Nem minden pontosan úgy történt, azért, ahogy számíthatunk rá, úgyhogy van bőven, amit magyarázgatni kell. Magyarázgatni kinek? Annak, akit érdekel a közösségének, a politika talán valamennyire néhebben érdekel, mint amennyire párt ez az megismerhető. Te a hétköznapokban, amikor nem velem beszélgetsz, köszönet érte, akkor most Éppen mi a munka? A, a mi munkánk jelentős része az nem napi politikas kommentálásából áll, hanem most például végzünk egy nagyon érdekes kis társadalomtudományi kutatást, amelyről természetesen előzetesen nem beszéltek, az rengeteg időt elvisz. Azon kívül megvan a magam kis elméleti tudományos munkálkodása, ami jóval izgalmasabb, mint a napi politika az a kutatás, amiről nem beszélhetsz, az valaki megrendeli valaminek érdekében? Olyan kutatás is elméletileg lehetséges lenne, ez most egy saját kis társadalmilag hasznosnak ítélt kutatás, amit mi csinálunk másokkal, okos emberekkel, szövetségben. De akkor nem róla beszélni? Mert nem lenne ilyen hogyha most ezt így kiadogatnám előzetesen, hogy is majd erről lesz a nyilvánosságban is szó később de megrendelésre is dolgoztok természetesen mondj egy példát. mondj egy példát, amivel nem sötek üzleti titkot mondj olyat, hát... olyat, ami nem igaz, de akár igaz is lehetne Igaz is lehetne az például, hogy külföldi államoknak a követségei nagyon szeretnek nem kifejezetten politikusoktól tájékozódni, és ezért nagyon megbecsülik az olyan politikai jellemzéket, akik mondjuk nem közvetlen párt megbízásból adnak tovább párt üzeneteket, hanem megpróbálnak rávilágítani mélyebb folyamatokra a lelki ismeretük szerint. És akkor ez írásban készül? Készül, az írásban tört. Én, hát szóberi konzultációkban ö, sokféle módja van ennek. Persze. És ezt hogyan képzelje az ember, hogy ti ketten hárman találkoztok a konzullal, a nagykövettel? Változó. Vannak olyan követségi megbeszélések, vagy események, ahol, ahol több elemzővel egyszerre beszélget, akár a nagykövet. Tehát van olyan nagykövetség is, amelynek külön referense van a, a politikai ügyekkel kapcsolatos kapcsolattartásra, hogy szépen szólis. És előre megadják a témákat? Vagy ez hogyan megy? Hát általában szoktak valamilyen témát megadni mondjuk mi várható a választások után de ezek kellően tágas témák ahhoz Jó, hogy tételezzük fel, hogy ez a téma nagyjából mennyi idő telik el a felvetés és a részvétel között és hogyan történik a felkészülés? Teljesen változó, mert nagyon máshogy viselkednek mondjuk a követségek, ha már róluk beszélünk, ez lehet, terjedhet a, az egynapos felkészüléstől, akár két hetes, egy hónapos felkészülésről attól szik, hogy hogyan egyeztetünk találkozókat. Ezek valójában tő mondatok, amelyekre újabb kérdések érkeznek, és aztán tart fél óráig, hármnyed óráig, majd elköszöntök. Ezek inkább barokkos körmondatok, amelyekre aztán érkeznek egyébként okos kérdések. Attól függ, hogy mennyire felkészült a kérdezés, mennyire érdeklődik valójában, vagy mennyire csak a teljesíti. Angolul tolmács jelenlétében? Tövetségtől függ, van ahol angolul, van ahol magyarul is tud a megfelelő illetékes. Tényleg egy egészen áldatlan beszélgetést hallottam ami avval volt kapcsolatos, hogy a közszolgálat, persze ez kellett uh, Horváth Csaba is, aki hivatkozott egy olyan közvéleménykutatásra, amely azt mutatta ki, hogy ő népszerű Bajnai Gordonnál, mint főpolgármester jelölt, majd amikor ezt a kutatást elkérték tőle, illetve a pártól, különböző mondva csinálta, vagy valós indokokra hivatkozva, ez nem következett be Mennyire szerencsés az, hogyha egy felmérés, alanya, tárgya előnyben vagy hátrányban részesítetje, egy olyan kutatási eredményről beszél, amit aztán később nem tud vagy nem akar prezentálni a nagy nyilvánosság számára. Ezt én, semmi, ezt sem a közöreveny kutatók, sem a politikus oldaláról nem tartom szerencsésnek. Minden párt és minden politikus, hogyha van rá pénze, akkor csinál belső kutatásokat, de a belső kutatásoknak pont ezért az a jellemzőjük, hogy nagy nyilvánosság előtt nem ildamos uh, hivatkozni rájuk. Pontosan azért, mert nem lehet megvédni, hogy bármit lehet állítani. Ezt mondjuk a jobbiknál is láthattuk, hogy mindenféle első kutatásokra hivatkozott a kampánya alatt. Ezeknek nincsen semmilyen bizonyító erejük, hogyha nem hozzáférhetőek egyébként módszer, an és mindenben együtt. És vajon miért nem hozzáférhetőek? Hát erre nagyon sok válasz lehetséges. Nyilván rossz indulatú válasz az, hogy nem is létezik ilyen kutatás, a jobb indulatú válaszokat meg, fel sem elném tenni, tehát, vagy meg sem kockáztatni, mert egyszerűen nem látok okot arra, hogyha ő azt szeretné bebizonyítani, hogy ő mennyivel népszerűbb, esetleg Bajneri Ordonnál akkor miért ne akarná ezt minden lehetséges bizonyítékkal. Amilyen szakanyagokat ti készítetek arra vonatkozóan, annak a felhasználására, belső vagy külső felhasználására van protokoll? Azt hiszem, hogy milyen anyagról van szó. A, legtöbb, a mi, mi legtöbb anyagunk az nyilvános, tehát hozzáférhető előbb-utóbb nyilvánosan is. Tehát ez a protokolja? Uh, igen, érdektelen részletekben differenciálva, tehát nem mindegy, hogy milyen alapítváinknak, milyen cégnek csináljuk, és azt hogyan teszi hozzáférhetővé, de az általános legfontosabb alapjában az, hogy általában ezek nyilvánosak kivéve, persze, hogy olyan megbízásról van szó, ahol ez eleve kizárt. Minőségét tekintve? Miben különbözik a most következő választás az előzőtől? E, Mert az Európai Parlament is? Igen, de a minőségét is törölhetjük. Miben különbözik a következő választás az előzőtől? E, nagyon sok mindenben, egész intézményi keredben, tehát ez egy teljesen másfajta választási rendszer lesz, mint amire most kondicionáltak a magyar választókat. Nagyon más lesz a pártoknak, gondolkodják elsősorban az ellenzékre. De most gondoljunk a népre. A nép vajon mit érzékel ebből most? Beleértve, hogy még sose volt ilyen gazdag az éplap? Választhat áprilisban, májusban, októberben, aztán hiánybetegsége lesz. Kevés olyan év van, akkor háromszor is választhat. E, így van, sajnos. Nekem az a tippem, hogy ez nem fogja most nagyon lelkesíteni a népet. Tehát az Európai Parlamenti Választások eleve nagyon alacsony érdeklődést szoktak kiváltani, nem csak Magyarországon, de Magyarországon különösen és az, hogy három választáson egyetlen éven belül nekem, az a tippem, hogy meg tovább fogja csökkenteni az érdeklődést. De hát, mi az üzenete az Európai Uniós választásot, amiközben te és én sejtjük, már lehetséges, hogy te sokkal jobban, most valójában miről szól a kampány, mennyiben más, mint egy hónappal ezelőtt? Pont erre igyekeztem, hogy akartam rávilágítani, hogy a, ami a Habatortel, hogy, hogy a legkevésbé sem az európai ügyekről, a közösségügyekről, ügyekről, hanem a belpolitikai téteknek a megerősítéséről vagy, vagy szépítéséről fogva elsősorban szólni. Hogyha visszaemlősz egyébként a legutóbbi 2009-es európai parlamenti választásra egyetlen egy párt kivételével egyik pártnak a választási kampánya plakátján sem volt semmi Európára utaló akár szimbólum vagy pedig jelszó, ami szerintem eléggé sajátos. Akkor már meg kell kérdezni, melyik volt ez a párt? Ez, amit kicsit blasfardi akartam, nem akartam mondani, hogy úgy emlékszem, hogy az MDF volt, Erre magas fogad még, és most nem néztem, mert az MDF volt szerintem az egyetlen párt, amelyik egy európai logót, azt legalább felkíntette a plakátjaim. És a pártok lelkesebbek, vagy a nép? Hát most mindenképpen a pártok lesznek. Hát a baloldal szempontjából itt egy nagyon komoly tétje lesz ennek a dolognak. Milyen az, amikor a pártoknak nagy tétje van a lakosságnak, meg kicsi. Hát az felszétlenül azt jelenti, hogy járszakad egymást az úgynevezett politikai és a választói közösség értéklenje vagy valóságérzékelése. Jó, de akkor hogyan tekintsek ezen májusi esemény elé? Hát te, te úgy tekintsélre, szerintem, hogy ez egy nagyon fontos esető, mert az ott az életünket, amire biztos nagyra kontrázni fogsz. Gá... De miért meg nem is. Igen. Nem folytasd, de önőző. Ja, nem csak azt mondom, hogy, hogy, hogy szerintem egyénileg azért nekünk lehet annyi felelősségezetünk, hogy, hogy úgy viszonyuljunk ehhez, ahogy valójában viszonyul érdemes. Tehát ők szemléljék ennek az európai perspektíváit is, mert európai szinten egy nagyon kielezett, a magyar másokkal a verseny várható a jobb és a bal oldal között az európai paralendben. De az elsőből nem deriválható a második? Mármint a magyar, magyar közegből az európai. Igen. Szinten. Nem, nem hiszem, nagyon eltérő. Nem, nem, akkor rosszul, rosszul tettem fel a kérdést. A kérdés az, hát hogy az első, tehát a mostani eredmény, abból nem deriválható a másodikát. Ugyanarról van szó. Új téma nem jelenik meg. Hogyha arra gondolsz, hogy a, a magyar-európai parlamenti választások eredménye hasonlítani fognak. Nem, a... nem erre gondolok. Arra gondolok, hogy most ugyanazt az ételt főzik, csak egy másik eseményre, vagy mi a különbség? A különbség az lesz, hogy, hogy a baloldalon egészen más, hogy fog kinézni a pártok egymáshoz való viszonyat. A Én ezt értem, de megint eljutottuk a pártokhoz, és engem nem érdekelnek a pártok, engem a lakosság érdekel. Vajon a lakosság mit fog észrevenni abból, hogy a pártok megváltoznak magyarul? Ugye arról volt szó, különböző ilyen kereskedelmi eseményeknél, bankoknál állítólag zajlik, egymás alá kínálnak, Dömping van, nincs dömping, mert azt a gazdasági verseny bünteti, hogy minél inkább menjenek vásárolni és az ő termékeiket válasszák. Hogyan fognak egymás fölé, vagy egymás alálicitálni a pártok annak érdekében, hogy drága Filippov nekem húzzá be egyiket? Én nem gondolom azt, hogy nagyon máshogy, mint ahogy a nemzeti parlamenti választási kampányban. Tehát ebben izgalmas választ nem fog tudni adni, mert nagyjából szerintem ezt a vonalat fogják követni, mint eddig is és akkor mit fog mondani, hogy, hogy, hogy akkor a legjobb egyébként az lenne azt mondani, hogy ne haragudjál, de én már x egyszer, azt nem lehet még egyszer elővenni, amire persze azt fogják mondani, hogy nem. De mi alapján fognak másféleképpen Xelni? miért mennének el többen, miért mennének el ugyanannyian, mit érzékel, amit te most tapasztalsz a nép abból, hogy megismétlik még egyszer az országos választást, csak most más cím szó alatt, amit ő egyébként ért is, meg nem is ért, hiszen új téma nincs. Az előzőben is megfogalmazták az unióhoz való viszonyukat. Mi változás van akkor? Értem, vélem a kérdést, csak erre nehéz, nehéz izgalmas mi Szerintem a néptadban semmit nem fog erzőkelni, hogy érdemes másodszor elmenni. Tehát, nagyon akkor nem is fog elmenni? Nagyon-nagyon sokan nem fognak, szerintem megdöbbentően alacsony lesz a... A részétel. Azok fognak elsősorban mondjuk elmenni, akik úgy érzik, hogy meg kell erősíteni, hogy, vagy korrigálniuk kell a, a Nemzeti Parlamenti Választás eredményét, és most ugye ennek a választásnak pont az volt a sajátossága, hogy nincsenek azért olyan nagyon-nagyon nagy első tömegben azok, akik ezt fontosnak tartják, vagy akik tiszta lelkismerettel, jó szívvel tudnak beleszállni egy ilyen küzdelembe. Mert... Hát azért, azért ami, az ami, elmúlt egy hét, gyakorlatilag erről minden reggel beszélgetünk, mert Hát akkor itt, itt vagyunk konkrétan a politikai másnaposságnál, közben be kell menni dolgozni, mert májusban lesz egy választás Nem csak politikai másnaposság ez, ez már inkább kell, hogy általános politikai Hát ezzel jó beszél, ez így van. van ez egy mindenkire vonat attól, attól, attól még egy ilyen másnaposság akar -e egyébként bárki? Ebben a másnapos állapotban revansot venni azon, ami előzőleg történt, beleértve, hogy a másnaposságra nem igazán jellemző a revans szellem. Igen, a választóknak az a csoportja, amelyik ez fontosnak tartja, az igen, ez nem lesz egy túl nagy arányú tömeg. Viszont a, a maradék résznek, amely egy, esetleg még egy nemzeti parlamenti választáson elvihető, annak a számára az nem elég nagy tét, hogy az európai parlamentbe kiküldhet több mert a kormányváltásnak az esélye vagy a kormány megtartásnak a tétje az nem, nem jelenik meg ebben a választásban. Pontosan ezért fognak kevesebben elvenni. Hogyan fognak a pártok megjelenni? mert a Jobbik már megjelent, Szanyi Tibor megmondta, hogy nincs is pénzük. Az egésznek van egy ilyen olyan szedetvedett jellege, amilyen szedetvedett jellege az előzőnek a végén volt, de az elején, vagy nem tudom, tehát az egész egy ilyen nagyon lerongyolódott, nagyon másnapos, nagyon enervált, de mégis az, hogy hát valahogy meg kell csinálni, hát akkor csináljuk, de energia az nem nagyon van rá, beleértve, hogy a pártok rész, részéről azt érzékelem, hogy ne érzékelném, de egy valakivel találkoztam, elszoktam attól, hogy elmondom ezeket a részleteket, mert nem volt érdemes, de félértették az embereknek nem a protokollhoz tartozik, hogy nem biztos, hogy el kell mesélni, pontosan azt mondta, amit te számára létszükség lett, hogy meglegyen az a bizonyos százalék, Miközben nem feltétlenül úgy néz rám, mint aki ebben segíteni tud vagy akar neki, tehát egy -e nagyon furcsa módon nézünk egymásra, és ugye a lelkemélyen sajnálom az illetőt, és sajnálom az egész szituációt. Te nagyjából jól érted le a helyzetet, mert fontosnak fontos nekik, de sem ötlet, sem energia, sem kellő lendület most nincsen ahhoz, hogy, hogy ezt lehessen teljesíteni. Azért van itt egy fontos probléma a pénztelenségnek a vonatkozásában, amit van, hogy nem fog tudni végigmondani, de fontosnak tartom, hogy ez egy, ez egy létező probléma a, mondjuk az MSZP-nek a szempontjából, általában az ellenzéknek a szempontjából, ami szerintem annak az eredménye, hogy ez a pártverseny, ami Magyarországon kialakult, ez döntően a járadékvadászatra épült, tehát nem a legális kampánypénzetnek a minél ügyesebb csatornázására, vagy minél inno innovatívabb felhasználására, hanem a legális mellett az illegális és féllegális forrásoknak a, a minél intenzívebb felhajtására, és egy ilyen verseny szükségszerűen vezetett el egy helyzethez, ami ma gyakorlatilag látható, amely problémával korábban a Fidesz is szembesült, csak hát hogy is mondjam, innovatívabban volt beleszállni az illegális járadékvadászatba annak idején. Elégedett, vagy még mondhatod a mondatot? Hihetetlenül hálás vagyok, köszönöm. Nem tud, hogy hálás legyél, de Gábor például egyebek között ezért beszélgettünk. Tehát ugye, hogyha ez egy foci meccs lenne, aki többet költött, mint amit költhetne, akkor azt a partiászri jelzi, csak a bíró lefújja a lest. Most nem elég, hogy nem fújja le a lest, miközben mindenki látja. De a nép nem néz oda. Most, ha én elkezdek ordibálni, hogy név, figyeljetek oda. Ennek a le, jelentősége lehet, hogy technikai. De most hogyan teszünk különbséget technikai és tartalmi les között? Nem akarnátok egyébként ezügyben felszólalni a saját pártotoknál, hogy ez nincs jól? Akkor nagyjából, ha mit akarsz, ba meg, húzzunk-e be neked egyet, jönne vissza, beleértve hogy péntekre ez házi feladat Navracs és Tiborhoz, de Navracs és Tiboron egy személyben nem lehet leverni nemhogy a rendszert, hanem ezt a kalákát, amilyen módon mi, hogy a pártok ezt az egészet folytatják, ami fölött szemet húnyunk, miközben nem lenne szabad. És ha, az, és ha nekem politikai másnaposságom van, akkor egyebek közt azért van politikai másnaposságom, mert azt látom, hogy számos téma van, de köztük mondjuk egy, ez, ami nem tudunk túltenni magunkat, nem tudjuk nem túl tenni magunkat, magyarul bekerül a puttonyba, bekerül a puttonyba, még emellé, valószínűleg, ha tovább beszélgetünk, találunk még, és egyszer csak rájövünk arra, hogy saját magunktól fáradunk el, mert ezt a puttonyot nem tudjuk lerakni vinni kell, miközben olyan dolgok vannak benne, amelyeket kirakhatnánk belőle, ha nagyon akarnánk, de inkább elmagyarázzuk a fialának, vagy a filipovnak, hogy miért nem rakjuk ki, és ebben elfáradok. A tudomásul vételben, vagy abban, hogy mások hogyan veszik tudomásul, vagy az, hogy ha én nem veszem tudomásul, hogyan tudom ezt oktrojálni a többiekre, hogy ők is tiltakozzanak, vagy ha nem tiltakoznak, akkor vajon rosszul csinálom -e? Amikor én berobbantam a kejfejancsival, akkor mindenki rám figyelt. És mára ez a berobbanás megszűnt, és azon gondolkodom, hogy mit rontottam el, vagy mi változott a világban. Mind a kettő ott van a fejemben. A cöf az egy les. Mégse fújja le senki. Ez így van. Azért egyik hozzá, hogy már csak azért sem, mert akinek le kellene fújnia az nem feltétlenül teljesen pártatlan. Én ezt értem, de... de maga a nép, amely lefújhatná, a zászlója mellő göttlük vonul föl, tehát nem, hogy nem fújja le, hanem sajátjának tekinti. Így van, pontosan így van. Tehát... Na de hát ez egy, ez egy agyrém. Ez nem politikai agyrém, ez politikától teljesen független agyrém. Ez teljeséggel így van, és ennyi az a probléma fog. És ott van Fritz Tamás, akivel vitatkoznak az ATV-ben holott, egész egyszeren ez az egy kérdésen kéne túltenniük magukat, de azt nem teszik föl neki. Felszokták ezt tenni egyébként, hanem hát is Fritz Tamásnak, de mondjuk a jogi képviselője. Na de ne, ott van Fritz, tehát érted, ezek az emberek Ebből a szempontból nem bírnak erkölcsi bizonyítványjal. Mégis erkölcsi bizonyítványjal rendelkeznek, és nap nap felszólalnak, és az emberek elmagyarázzák ATV, BTV, meg a nép, hogy ez miért van így, és hogy a fiala csak akadékoskodik, eljárt fölötte az idő, hagyjuk már a francba. János Eben, teljesen igazad van, csak most én mondom azt, hogy engem a frisztalásnak az oldala az nem érdekel, mert ő tényleg egyszerűen nem, nem esik súlyan egy ilyen, ilyen latban. De a probléma az az... A, a nem... csizmadia, igen. A az sem, és még lehetne összehasonlítani. A problémám nekem az, hogy felteszik nekik ezt a kérdést, hanem nem is számtalanszor, de jó sok alkalommal ö, ö, átbeszélik ezt a problémát, tehát nyilván nem a közszérében, hanem más forrónkon, de így sincsen semmilyen visszahatású. Tehát ez egyszerűen nem zavarja az embereket, és engem ez a probléma foglalkoztat, hogy mondjuk én, mint Fidesz szavazó, azt el tudom fogadni, hogy gyakorlatilag a tisztességes pártverseny felszámolásával iktatjuk ki azt az ellenfelet, akivel mondjuk önfelmentésként hogy akitől önfelentésként féltsük a tiszta tárt Tehát, hogy hogy Jö, de ennek a jelentősége, jelentősége, jelentősége, jelentősége, jelentősége tízes skálán tízes azt mondtam, azt mondtam, hogy ennek a jelentősége tízes skálán tízes Én ezt gondolom De mégis de túl teszük magunkat abból adódóan hogy hát megoldani nem tudjuk nap mint nap nincs új nóvum hát akkor keressünk új témát így van, így van. Tehát az önfelmentésben nagyon-nagyon jók vagyunk, és egyébként ezt hangsúlyoznám, hogy mindkét oldalon, csak most éppen ez dolog. De ez az értelmiséget, van. amiről elitként beszélnek, vagy bármiképp, ez olyan mértékben diszkvalifikálja, önmagát diszkvalifikálj, hogy arra szavak nincsenek. Igen, és óvakodom attól, hogy ezt a közszeret felhozom, hogy kinek a milyen árulása, de, de, de valóban ez egy nagyon, nagyon komoly probléma. Végre elérkeztünk valamiben, ez amiben egyrészt egyetértünk, meg fel is lett vezetve. Visszatérve oda, ahol abba hagytuk, vagy visszamentünk az út elágazáshoz. ez az egész Európai Uniós izé azért is undorító a számomra. Mert miközben semmi nem változott az előzőhez képest, addig a kormányváltók egysége éppen abból a logikából adódóan, amit te többször elkezdtél, de azt mondtam, hogy hagyjuk be a nép, egymás ellen kezdenek el dolgozni, hisz be akarják mutatni, hogy egyenként, egyébként többet értek volna el, mint hárman együtt, ami persze nem igaz, de majd kísérletet tesznek rá, miközben meghazudtolják azt az együttműködést, amit általában a nép követelt ki, és amivel nem jutottak el sokra, és amit csak egy hónappal volt korábban, vagy most még egy hete sincs, és én hányok attól, hogy az amit mondott a düme három testőre, mindenki egyért, egy mindenkiért az április 6-án véget ér, és a nép ehhez alkalmazkodik. És azt kérdezem tőlük, hogy ti most hogyan tudtok pártlogikával gondolkodni, ha eddig nem? Eddig Orbán Viktor leváltása volt a cél, most meg jönnek a saját érdekeket, milyen, milyen cizellátat tudtok gondolkodni, bezzeg másügyben meg nem, hogy van ez? Tehát ha megfigyeled a, a nyilvános reakciókat, akkor a választott egy része nagyon készségesen alkalmazkodik az ilyen irányváltásokhoz, talán túlságosan készségen, és a nagy tömeg részére mert pedig szerintem ez pontosan ezzel a, az apátiával fog együtt járni, amit most a te hangodból is hallott. Tehát az biztos, hogy ez, a, ez az új szituáció, ez nem azoknak lesz a legkezdezőbb, akik most ilyen váltásra kényszerülnek de az egész a manipulálásról szól az én szememben és hogy nem mondanám a szegény ökörnek, hogy ő egy szegény ökör, ha manipulálható. Lehet, hogy az ő szemében én vagyok manipulálható azzal, hogy ebben nem megyek bele, de undorodom azoktól, akik korábban egységet kovácsolnak, most meg a saját tőkéjüket, azt, azt kovácsolják, és azt mondom, hogy mondjátok már meg nekem, hogy nekem miért kéne alkalmazkodnom hozzá. A mondat második felele, az fontos, tehát, hogy meg kellene tudni ezt magyarázni. Annyiban vagyok én engedékenyebb, és akkor lehet, hogy ebből parázs vita lesz a pártokkal szemben, hogy, hogy azért, azért nekik van egy politikai logikájuk, aminek szintén megvan a tere, tehát nekik alkalmazkodni kell egy, egy politikai területre. Én ezt értem, Gábor, és ez holnap megvalósítható, csak azt kérdezem tőled, hogy mit kezdünk ezzel a politikai térrel, amely április 6-ig volt, és most hirtelen levesszük róla a tetőt, és sokkal nagyobb teret foglal el. Melyik az igazi tér? Ez vagy az? Vágos. Világos, a, a, erre, erre, erre jönne a, a szokásos válasz, az ornak a befogásra, ami természetesen nem egy kielégítő válasz. Erre, erre így nincsen. nincsen látható, én nem így. fogom be az orromat, vagy ha befogom az orromat, én onnan kimegyek. Világos, ezt mondom, hogy ez, ez nyilván egyik nem sem egy kielégítő válasz, csak más választ én nem látok, amit hát eh, kimegyek ki ebben a kimegyek? Én kimegyek? Én vagy másra fogok szavazni az uniós választásoknál, vagy nem fogok szavazni. Még egyszer oda? Abban az esetben, hogyha így folytatódik, ahogy most elkezdődött, nincs az az Isten? Vagy csak az Isten? Én mindig felvajósulok, de szerintem most nagyjából modellezted a, a, az ellenzéki szemezőknek a többségének a mostani bívódásait és a döntését. Tehát valószínűleg ez fog történni pontosan. De én nézem a közmédiát, ami semmi más nem csinál, mint a hirtévés, ez a szerencsétlen áttévés. Valójában az összes repedésbe vizet önt, megvárja a hideget, megfagy, és a utána megnézi, mi a helyzet. A Hír TV és a közszolgálat ugyanezt a fidesz nem teszi. Ez egy másik kérdés, hogy azon látható repedések nincsenek is. Hogy egyébként abban nincsenek-e repedések, nyilvánvalóan vannak, de azokat ezen a módon nem lehet kimutatni, és ha ki lehetne őket mutatni, azt nem feszítenék szét. De az az egység, ami korábban se volt, és az az emberi gyarlóság, ami ezekben az ellenzégi pártokban pont olyan mértékben van meg, mint amilyen mértékben a kormánypártban, csak a kormánypárt ezt letagadja, amellett itt most a média ezeket úgy feszíti szét, hogy az ember ha becsukja a szemét, is hallja a recsegést. Világos, csak most te terelted te arra a beszélgetést, amiért én között szoktam kapni, tehát ez már a, a, a, az intézményes környezetnek a nagyon torz volt. Elnézést, a micsoda, nem értettem. A, az intézményes környezetnek, tehát a politikai arénának a, a nagyon átkozott, sajátosan magyar ö, ö, állapota, amiről most te beszélsz. És én miért ez szoktalak megint ez az Amikor az intézményi korlátokat ö, hozom fel, nem mentségünk. De hol vannak itt az intézményi korlátok? Hol van annak, hol, va, hol nincs, a, hol van az megírva, hogy van egy ülése, egy zárt ülése, az MSZP-nek az úgy csöpög hogy a száz éves vezeték nem csöpög jobban és akkor Brown Robert és nem érdemes ne Bocsánat, hogy Robert, hogy semmi nem csak eszembe jutott de? az ahogy Brown Robert is ebben töké úgy csöpög ahogy csak kell Világos. Csak ar arra próbáltam utálni, hogy, hogy azért látszik itt ebből a beszélgetésből is, hogy, hogy mennyire sok kritik problémáról van szó, mert egyszerre beszélünk a, az úgynevezett baludali ellenzéknek a, a, a belső saját fejlőségét érintő problémáiról, és egyszerre beszélünk, mi néha összemosuk egy kicsit azokkal a problémákkal, amelyekről nem elsősorban. Tudod, hogy én alapvetően miről beszélek, és akkor lenne igazán egyszerű a beszélgetés? Tudod, hogy miről beszélek, és akkor lenne csak igazán egyszerű a beszélgetés, csak azt nagyon néz meg igen. Az emberi hitványságról és az emberi nem hitványságról, mert amiről mi most beszélünk, az az emberi hitványság. Csak intézményesítve és elvonatkoztatva egy-egy ember viselkedésétől. De én, ha Mesterházi Attila lennék, és megkérdeznék a közszolgálatban a Brauntól, hogy én tényleg mondtam-e olyan mondatot, mint amilyet mondtam, és azt mondaná erre a Braun, amit mondat, én kiraknám az MSZP-ből. És nem azért, mert nekem tetszik a Fidesznek a zártsága, de megértettem azt, amit a Navracs is mondott, akkor is ha hát nem tetszik, nem is leszek politikus. Van egy döntés, és annak akkor aláfekszem. Ez a baloldalon olyan mértékben nem létezik, és a baloldali értelmiség olyan mértékben nem pártolja ezt. Itt állok egyedül a fekete sereggel szebben, hát tudom, hogy igazán van, de hát sokkal többen vannak. Sok fekete sereg ludat győz egy világos, csak azért azt hívjam fel hogy a figyelmet, hogy a másik oldalon viszont a Fidesznek ezt az zártságát és fegyelmezettségét meg a, az üres fejű zombisággal szokták azonosítani. Tehát igazából... Jól beszélsz, jól beszélsz. Jól, beszélsz. jól beszélsz, sajnos két véglet. Jól beszélsz, nem fogom tudni cáfolni. Nem, nem Gábor, ebben neked teljesen igazad van. Én ebből a szempontból azt a lojalitást, amit a Navracisnál említettem, azt tovább kellene cizelálni, akkor, amikor ő egyébként Erről a lojalitásról, vagy lojalitás, nem, lo, nem ilojalitásról, hanem a vitákról beszélt, de nyilvánvaló, hogy azt is az ember belül tartja. Tehát ez egy nagyon-nagyon-nagyon kényes és vékony jég, mármint, hogy kényes téma és vékony jég. Az, amit te az előbb mondtál, abban neked teljes mértékben igazad van. Az a fő, hogy a monolitikus egység, ami a másik oldalon van, másféleképpen elviselhetetlen, de hogy ezt szülte. A magyar politikai valóság, vagy ez a magyar politikai valóság, és az emberek ezt a maguk módján elfogadják, én ezt Innen folytatjuk holnap, ha rájössz. Rájörek, igen, várva a hívásodat. Filipov Gábor A műsort az SBP Systems Kft. támogatta. Itt mindenki megkapja a magáit. Reklám. Aho! Úttörőnek? Esik eső? Kalapjára? Kedve mindig jó? Ha szeretné, hogy a Kejfejancsi kosarában ezentúl is vidám, zajos, őszinte élet legyen, ráadásul megengedheti, hogy új, 25, 50, 75 vagy 100 ezer forintos elemekre cserélje a fáradtakat, akkor írjon a döröppont, fialajanos kukat gmail.com e-mail címre, adja meg a telefonszámát, és mulatunk tovább. A következő perceket az Akvárium Klub támogatja. Engem mindig befolyásol az ismerettség, az ismerettség hiány, ezt már neked mondom. Arra kértem a hallgatóimat, hogy valaki segíte nekem ebben a beszélgetésben, ennek az elkészítésében, ami rám nem jellemző, mert nem szoktam olyan nagyon félénk lenni. De nem akarok lesre futni, nem akarok hülyeségeket kérdezni. Olyan hangulatom, hogy nem akarok hülyeségeket kérdezni, így aztán mondtam, hogy legyenek szívesek, segítsenek és az alábi e-mailt kaptam. Üdvözlöm János, MC Callanban egy nagyon szívű kedves ember, akivel kiváló riportot fog készíteni rajongó nélkül is. Amire én az alábbi választ küldtem, egyrészt utálom az üdvözlöm szót, másrészt igazán részt vehetne a kedvemért, vagy két jegy ösztönzőbb lenne péntek estére, amire visszaélt az illető. Sajnálom, nem tudtam a smiley nem, ne, és itt lesz Örömmel bekapcsolódnék, de sajnos alkalmatlan vagyok, habitusabbnál fogva, is, és igazán nagy rajongó sem vagyok, így 38 évesen, ráadásul Németországban élek, sajnos ezáltal a jegyekért sem tudom magam nagy nyilvánosság előtt színnégetni. Tegnap egy nagyon élvezhető riportot csinált egy parasztnénivel, úgyhogy nem lesznek gondjai, ez egy olyan riport, amikor én hívok fel vadidegent, aki aztán vagy szóba áll velem, vagy sem. Ami témákkal be tudok segíteni, írja xt aki Antal, talán, jamaikai angol, Budapest szeretette, külön márka, ez a BP, és így tovább.hu, másik projekt, Airy Mafia. O, kezdjük ezzel, jamaikai angol. Hát, jó Ang jó reggelt, sziasztok! <gül> Szia! <gül> öh, hát köszönöm egyrészt Antalnak, a Mr. Tóz Örülök, <gül> hogy nem csak Timik ismerik a, a, a Blaine-zenekart, hanem 38 éves. Létére is képbe van, és, és ilyeneket mond rólunk. Melyikkel kezdjük? Hát, amit ő javasolt, az a jamaikai angol volt. Uh -huh. Igen, hát uh, a Brinkzanekar uh, számai, ez többnyire ezzel a nyelven, illetve angol, és az angolnak ez a Karib szigeteki uh, változat, ez a Patoa nevezetű nyelvenírodnak, vagy próbálom írni őket. Ö, és erre gondolt, gondolom, amikor... Ez jamaika a... össze, ö, ismeretével összefügg? Ö, igen, hát ö, úgy alakult az egész, ugye, ki, hogy ö, annak idején, ahogy a rabszolgákat Afrikából tömegesen elkezdték kivinni, ö, ott egy óriási nagy olvasztó tége, nyelvi olvasott alakult ki, ahol a spanyol, az angol... De te Afrikában hogyan kapcsolódtál ehhez? Te hogyan kapcsolódtál ehhez? Én szintén csak úgy, hogy imádtam a regi ami ugye Jamaikából indult, és ezen a nyelven íródott, és nagyon-nagyon tetszett ez a nyelv. Helyi tapasztalat. Nem az angolból ezt fejleszgetni, és aztán így maradtam. És... Helyi ismeret van hozzá? É, nem, sajnos, hogy személyes nincs, de, de ezen kívül olvasás, hallgatás, illetve ismerősök azok vannak bögivel, úgyhogy. Budapest szeretette, külös tekintettel erre, nem tudom, milyen pont húra. Az, az nekem sem volt, az nem volt teljesen világos, hogy ott meg gondolt. én Budapesten élek, egyébként monori vagyok vidéki, de már jó pár éve itt élek hát áldom Budapestet, ott a bp.hu az, az nem volt világos hogy ott, ott mire gondolant. hány projekt van meg? Kettő minimum? kettő, és ez a fő ezt próbálom most már tartani előzőleg volt, hogy DJ-kel, palotaival ezzel az a, van egy random trip nevű formáció, aminek az a lényege, hogy több ö, minden alkalomra más-más zenészek, jazz ö, zenészek, vagy komolyabb zenészek, vagy könnyű zenészek összeállnak más formációval, és mindig hívnak egy énekes valamelyik zenekarból. Abba szoktam még gyakran ö, meghívást kapni. de egyébként az Irim mafia és a brény zenekar a két fő tevékenységem. Ugyanazok a hangszerek ugyanúgy ének? Így van, ugyanúgy ének Egyébként még szaxofonozom, azt próbálom most már évek óta befúrni, de valahogy soha nem sikerül, mindig az ének marad. De miért nem lehet befúrni a szaxofont? Hát, euh, igazából eleg, a, a brain túl elektronikus hozzá, ott, ott annyira nem állnám meg egy Az Iron Mafia az kicsit könnyedebb, de az is mostanában eléggé, eléggé modernizálódik, és nem az a vonala erősödik, ahol a szaxofon annyira... Annyira. Az Airy fia és a Brains, ha két pont is összekötöm egy egyenessel, az zeneileg egy nem lehet összekötni, vagy igen? Hát közelítenek egymáshoz, főleg az Airy a Brains, ez egy kicsit, kicsit úgy veszük érzélet, lehet hogy, lehet, hogy akaratlanul is, de, de úgy születnek a számok, hogy, hogy ott is egy kicsit az elektronika kezd beszivárognia. De egy kicsivel többen is vannak, nem? Igen, igen. Ott, hát ott most már kem onnal, aki egyébként Grenadából, Galísz-szigetekről jött, most már 12 Azért, mert múltkor láttam a, az ILI-Mafiát, és akkor a Bréz az 3 vagy négyen van, vagy minek a 5-en igen. Mutassuk hát, be a zenekar tagjait. Nem adok rájuk, hogy kemény foci csapat. Ez a Kéri Varga, új Andrei Lukács, ez a mostani felállás, vagy így van? Igen, így van, így van. Legutóbb, ha jól tudom, akkor egyrészt voltatok a Pecsában, az volt egy nagy koncert, meg talán voltatok Debrecenben. Ö, Pécs az volt, most hogy a legutóbbi az hol is volt. Ö, a legutóbbi Sopronban volt, de igen, voltunk Debrecenben is ö, múlt héten. És külföld? Hát ez a kül, külföld, ez mindig kényes dolog. Ö, hogyha meghívást kapunk, akkor, akkor megyünk természetesen, nagy-nagy örömmel. De volt nekünk egy olyan időszakunk, mint valószínűleg minden zenekar életében, hogy na, akkor most nekiállunk és, és külföldön elkezdünk turnézni, ami igazából semmilyen nagy előfeszítésből nem, nem áll, mert ha egy zenekar elhatározza, akkor a klubok tárcárokkal várják. A másik kérdés, hogy ez rendtábbése és egy idő, és és meddig tudja csinálni, mert ugye az, hogy klubról a klubra jár egy zenekar külföldön, az nagy érdembeli előrelépést nem fog eredményezni, ez egy agency, egy iroda, egy, egy, egy booking iroda kellene, aki ebbe anyagiakat és energiát fektet. Hát ez nálunk sem következett egyelőre még be, úgyhogy mi úgy vagyunk vele, hogy nyomjuk a magyarországi jelenlétet, erősítjük, és hogyha valaki ebben lát fantáziát, potenciát és mögénykál, akkor nagyon szívesen elindulunk külföldre, de így önerőből nem értem. A is kiadótok az a lovasi. egy, -egy a megadó az a lovasi? Ha megadó az a lovasi, igen. Mennyire jellemző a CD, mennyire jellemző a letöltés? Tehát inkább a letöltés. A CD most már inkább egy via, Tehát azért gyártjuk, hogyha valaki annyira nagyon rajongó és tényleg kézbe szeretné fogni, akkor meglegyen, de semmilyen jelentősége nincs most már egy zenekarnál. A Pecs az nagyjából hány ember volt múltkor? A Pecsában? Igen. 2500. Hát annyi nem lesz az akváriumban, mert annak a befogadó képessége nincs akkora, de egy egészen szédületes jó helyen eddig csak kívülről láttam, tegnap láttam belülről is. Én tekel, mi lesz az mi minden szó. Hát próbáljuk koncertenként egy picit változtatgatni a, a, a koncertlistát, ez most is így lesz, már javában próbálunk. Előveszünk régedi számokat, újabb számok is lesznek értelmeszerűen a full range és a legújabb számunk a... A szuperíroz, és mindemellett a látványba még egy kicsit rápakolunk a becsához képest, úgyhogy, úgyhogy én a, lá a látványt emelném most ki, főleg, ami, ami olyan lesz, ami még eddig nem volt. Voltál a helyszínen? De, de, hogy mondtad is, az akvárium egy nagyon jó koncerthely, úgyhogy... De voltál a helyszínen az... már? Láttad? Tessék? Láttad? A, én volt már egy mafia két, két hete. Az volt, igen. Két hete? Aha. Azt az, az közvetlen akkor a megnyitás után volt. Az a mennyit buli volt, igen. Az elég komoly volt, úgyhogy ha, ha a blénz már úgy sok sikerülnén, akkor nyugodtan fogok aludni. Nagyon szépen köszönöm elnézést a hangomért. Nagyon szépen köszönöm nektek. Szia! Szia. Kéri András hallottak, alias MC Calambo. This tick off some all get ready like. for the a to party really good luck The idiot with my bad boy and those girls ever feel hot As what feel from you and tell that want to see you That's in a work for go and engineer, I like oh no I'm asking you have a life, Adam, oh no To build a dope thing, you up to the top Better get well with we me, coming on, never stop I started, I'm not calling, I'm not going to press me you see the club And I'm I I'm in my natural place on it, the love No way, my <coughs> Tehát Brains az akváriumban Van egy perc, ha valaki szerette két jegyet Jó reget, Irán, vagyok. A brain miért telefonálok? Fölírom a telefonszámát, és meg kell dolgoznia majd érte pénteken. De nem lesz nagy meló. Nemben van. Egy tollat szeretnék kérni, de nem öntől. Már az nagyon érdekes dolog lenne, hogy egy telefonok barjánk. Igen, fölülve Fel van írva. Ez a 771? És tovább? Oké. Esik? Nem, ne, ne, el ne mondja, el ne mondja. Tehát, hé, hey, a stimmel. Az, az az öné. Igen. Jó, rendben van. Én csütörtökön hagyok üzeletet, hogy pénteken mikor számítok önre, de nem lesz. Nagyon bonyolult. Jó, köszönöm. Én is nagyon szépen köszönöm, viszont hallásra. Viszont Az elmúlt perceket az Aquarium Club támogatta mondanám azt, vagy azt mondtam volna hogy lássák, milyen nehéz a hajórának elfordítása de egyrészt ez alapvetően szándék kérdése e, és hogyha önök azt nem igazolják vissza az első nap, az emberben kell annyi elhatározottság legyen elemcsere, orrá elmozdítás egyebek, hogy kitart a döntése mellett, mert egyébként hát egyébként olyan lesz, mint az ország a következő négy percben, ha telefonálnak, akkor fél kilenc és kilenc között is megtartanám önöket. Ha nem, akkor most hagyok egy üzenetet a nemesnek, hogy beszélhetünk akár tíz perc múlva. Nem is kicsit rángatva van, ezért elnézést kérek. A Duronelli-t pedig leveszéltem a máról, mert hogy továbbra sincs nagy hangom, bár javul. 353.94.51. 94 51. Annyit a holnapról, hogy lehet egy, egy olyan verzió, hogy akkor holnap azzal kezdünk, azzal a riporttal ami múltkor, vagy tegnap volt 9- sokan Sokai csak fél egy moszó You. The people of the United States. A BAK az A38-on A nemesnek egy Vajver üzenetet senki többet. Okay. all the Olvasnék egy újabb verziót, de nem nagyon az érzéken. <Sessz>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 a totóva bajunk bedugt. de érdekes kérdésem, um, bocsánat, a tájékozatlanságban mert ezt az Európai Parlamenti uh, választást, és a Magyar Parlamenti Választást nem lehetett volna egy napra tenni? De, lehetett volna. Az orosz-ukrán konfliktusról, és aztán elköszönöm önöktől minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, de Önöken is múlik, hogy holnap folytatjuk-e. Ezt fogjuk is megpróbálni még egy portózt, ezt a tíz legjobban ránk.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 de tehát küldtem téged a csillamos kiderül, hogy valamelyiket figyelembe veszi el, vagy mennyire zavartam meg Köszönöm neked, mint égen a csillag. Ma jössz haza? Ö, az utolsóra nem válaszoltál. De aztán küldtem én egy újabbat. Mindegy. Ja, most látom. Akkor most érkeztek meg, mert 10 percen értem. Nem, Messzisz nem jött. De küldtem. 8.35-kor. Jó, rendben van, benne az adásban, csak rövidebbet leszünk, mert ezzel a hanggal ennyire telik. Uh, Ma jössz haza? Nem érte, nagyon Az Azt kérdeztem, hogy ma jössz -e haza? Nem volna hajnalban. Volna hajnalban. Mit látnak a távcsöveid az ukrán-orosz határon? Hát elég komályosak a távcsöveimnek a... a is van egy távcsőnek, az is a nagyító lentségei. Nem lehet ugyanis tudni, hogy pontosan mit akar Putyin. És nem csak én nem tudom, van a gyerek szerint az amerikaiak, se az európaiak, se a németek, se senki se tudja. Putyin tudja, hogy mit ez akar. Sok... Ő... Ez sem biztos, ez se biztos. Menet közben szokott megjönni az étvágy, és a politikusok azért annyira nem okos emberek, mint, mint azt mi föltételezzük. Ők más logika szerint következetesek vagy következetlenek, de nagyjából pont olyan hibaszázalékkal dolgoznak, mint te vagy én. Jó, de nagyjából annak de vagy, tis... Gábali pillanatra, annak vagyunk a szemtanúi, hogy addig üzd Ukrajnát, amíg meleg? Igen, hát, igen, csak hogy az ütésnek, a ütés erejétől sok minden függ. Van, van az alap, hogy van a krimi forgatókönyv, ami, ami, ami, hát reményeim szerint nem fog megvalósulni, amikor, hát láttuk, mi történt a krimben, megjelentek holni. De Jó, itt egy, egy pillanatnáljuk meg. Krály, egy pillantra. A Krím, az valójában rendeződött, az Over? Hát a, nem tudom a rendezés mit jelent. Az, hogy múlt idő. Az, az, az, az múlt idő, is van. Tehát az most már tény, a status quo, az meg. És ott egyébként a... ennek megfelelően is élnek, minden rendben? Nem tudom. Nincsenek információm arról, hogy milyen a krímieknek <tos> mindenki életben. De én azt hiszem, hogy ez, ez lényegében mindegy. Tehát Oroszországnak annyira mindig lesz, vagy van, hogy megtartsa a klimet. Hát, hogy aztán mi lesz ebből, azt nem lehet tudni. A krimet lenyelte mindenki már a krim elvesztését. Tehát nyilván kivéve az ukrán kormány, de azok szegények most nem sokat osztanak, vagy szoroznak. Tehát van ez a forgatókönyv, ami, ami a jelek szerint nem, nem fog megvalósulni. Van, egy, van egy, egy, egy, ennek egy nagyon durva változata. Amikor katonai erővel bevonul Oroszország, tehát nem, nem úgy, mint, mint ott, hogy van egy népszázad, akkor ott a megszállják, és, hanem tényleg elindulnak a az, az, angok, na, az... Orrot fújtam Oroszország fújt a mellő. Azért mert orrot fújt, ja, minden nagyon jó az összeköttetés. Értem. Orrot Azt hittem, hogy valamilyen megjegyzésed volt. Nem, nem, nem hát, ez nem. Volt van az a bevonulási lehetőség, ezt, ezt lehetőleg mellézni kell. És végül is van olyan a számára a legkellemesebb, és amiből még bármi lehet, hogy hagyja rohadni az egészet. Kicsit persze, hogy ez a De követeli a föderalizálás. Na most ebben a kérdésben egyébként az ukrán kormány most már. De álljunk elég. meg, mi az a federalizálás ebben az esetben? Hát, hogy Ukrajnát olyan állammá átalakítani, most durvá, mint mondjuk Németországot, ahol ugye, vagy akár Spanyolországot, ahol vannak tartományok viszonylag nagyon önállósággal. Ennek van realitása? Akkor egy ilyen... Hát én azt hiszem, hogy, hogy ez, ez, ez valamilyen formában elkerülhetetlen, és önmagában ez, ez persze nem is az ördögtől való, és önmagában ez egy pozitív dolog, és, és szerintem, a föderális államok jobban működnek, mint, mint a nem föderálisak, mert bizonyos problémákat a helyszínen oldanak meg, és nem a központ dönti el, hogy, hogy mit kell ott valahol minden egyes körzetben csinálni. Csak egy probléma van, hogy, hogy ez, ez a mostani adott körülmények és az adott viszonyok és az adott demográfiai viszonyok között hát egy, egy előszobája lehet annak, hogy aztán az egyik ilyen föderatív államrész, mondjuk a Donetsz környéki rész azt mondja, hogy hát akkor a Föderáció szabályának megfelelően, most kifelette kilépek. Jó, de én most ezt úgy képzeljem el, hogy a Putyin egy négyzethálót rakottuk rajnára? Nem, nem. Mondom, a Putyin is gyakorlatilag azért az események sodrának a fogja. Csak, csak azt kell látni, hogy, hogy most itt a rossz és a még rosszabb és a, a lehető... Jó, azt mondjad meg nekem, hogy a nép mennyire van tevékeny. Most ezt nem lehet tudni, Most nekem a dolog egy kicsit úgy gyanús, hogy azért azt látszik, hogy nagy tömegeket kelet-ukrajnában, tehát ezeken az orosz területeken nem lehetett, nem tudtak mozgósítani. Nagyon drámai események történnek, hát megszállnak rendőrösöket, polgármester hivatalokat, mindenfajta területi hát hivatalnokok, hivatalokat, ott egyrészt át is áll, de nagy tömegeket nem látunk. Tehát az nem, a maximum eddig volt, hogy tízezer ember tüntetett egyszer. Az, hogy állandóan tömegek ömpörögnének az utcán, ez nincs pár száz ember csinálottan katonai akciókat. Na de hát ez azért végül is veszélyes lehet, és akkor, hogyha ebből egy polgárháború lesz, egy vérontás lesz, tehát amikor valahova állni kell, akkor nem mutatjuk azt, hogy mi belgák vagyunk, hanem valakinek vagy valonnak vagy klamannak kell lenni, na akkor van baj, mert akkor előfordulhat, hogy azok a tömegek, akik most passzívak, hát végül is egy, egy, egy kiélezett vagy-vagy helyzetben azt mondják, hogy jó, hát a Oroszország. És ezt kéne elkerülni. Most a, a nagy kérdés az, hogy mi lesz Sütörtökön Genfben, mert ott az orosz-ukrán, az amerikai külügyminiszter és a ugye a külügyi főmegüzöttya az Európai Uniónak találkoznak, és valamiről megállapodnak, vagy, vagy nem állapodnak meg, de mindenképpen ott kiderül, hogy minden veszett már, már, már nem, nem lehet, Putyinnal tárgyalni, végül is nincs, nincs mi, miről beszélni, a tények, meg kell válni, milyen tények lesznek, vagy pedig mégiscsak valamilyen szabályozást ki lehet alakítani. Putin legalábbis szavakban ugyanazt csinálta a krím idején, hogy mint abban a híres vizből, hogy milyen medve, hogy azt hát milyen katonák, hát nekünk semmi közünk egész kelet-ukrajnához, mi ott, ott nem vagyunk ott. Hát ez azért így nyilván nem igaz. Amit én ugye láttam csak a, a televízióban, ezek az ottani erők túlságos, már orosz barát erők túlságosan jól szervezetek és főleg túlságosan összehangos, stratégia alapján mozognak ahhoz, hogy hát ebben ne legyen bele valamilyen formában mozva a is. Én azt olvasom, hogy ami a gazdaságot illeti, az akár még a kezére is játszhat ennek az orosz medvének mondván, hogy ott moratóriumot hirdetett csak másképpen, mint itt az offshore-nak, és most szépen megy vissza a pénzbe ugye senki nem akarja külföldön tartani aztán az Obama-mé fogja magát és zárulja jó, hát ez, ez igen, ez, ez, ez tudod, ez megint a süllyedő titánikon valaki egy jobb pozíciót keres és kicsit közelebb került a, a legfelső fedélzethez mert hát ez, ez e, nyilvánvaló a, az orosz tőke ha haza megy, akkor azért megy haza mert, mert veszélyben érzi magát külföldön, és ha az orosz tőke veszélyben érzi magát külföldön, akkor a külföldi tőke veszélyben fogja magát érezni Oroszországban, és már problémák vannak például az orosz-német kereskedelemben. Hát a nagyobb baj az, hogy az orosz, vagy az ukrán európai-ukrán-német kereskedelem, ez kezd összeomlani, mert ukrajnának egyszer nincs pénze, hogy kifizesse a szállításokat, nem csak az oroszoknak másfelé se. És e, hát e, ugye a, a nagyon nagy baj az, hogy Ukrajnával mi lett, és azért most gondolj meg, ott van egy Putyin, aki most tétezzük föl, hogy ott áll, mondjuk egy fél év múlva, és e, e, kihirdeti a Vöröskerő, hogy nyertünk, milyen ki Ukrajna, vagy az egész, na jó, és, és mit kezdünk vele, és akkor együtt süllyedünk el gazdaságilag, e, de, de fennel lobogtatjuk, hogy, hogy nem lett Ukrajna EU gyarmat, ugye, ezek, ezek nem igazán reális alternatívák. Én azt hiszem, a maximum az ideális az lenne Oroszország számára, hogyha kapne egy garanciát, de így de valódi garanciát, hogy az ukránok nem lépnek be a NATO-ba, tehát hogy politikailag nem változik alapvetően a helyzet. És ami pedig a, a dolog gazdasági részét illeti, ott, ott um, nyilván valami módon, hát közösen az Európai Unióval valamilyen... Um, ez egy, egy rövid, vagy hosszú? Ez egy milyen hosszú történet? Mert ahogy én elnézem, ez egy ide hosszabb. Egyre hosszabb, mikorre hozzáteszem, hogy a, a, a rossz megoldások, azok nagyon, tehát a drámák, azok nagyon gyorsan kialakulhatnak. Jó, hát a következmények azok tartanak sokan nyilvánvalóan. Így van, de mondjuk az, hogy, hogy tehát egy, egy ilyen helyzetben, hogy, hogy egy, egy valódi polgárháború egy emelet hát gondold el, hogy Nyugat-Ukrajnában is vannak olyan erők, amelyeket hát nagyon nehéz visszatartani, és amelyek abszolút nem biztos, hogy alárendelik magukat a központi kijeli kormánynak. És Kelet-Ukrajnában sem biztos, hogy ha egyszer el, el, elröpül a nehézkő, vagy akkor azt pontosan irányítani lehet, amikor már sokan halott, amikor már, már, már sok a földgyűjtött ház, amikor már már barikádok vannak, amikor már a szomszédokat is vegzálják, amikor már az emberek nem beszélnek egymással, na, akkor baj van. És akkor ezt, ezek, ezek nem olyan irányítható dolgok, hogy akkor most... Úgy... Jó, azt egyébként mondom... látjuk, hogy mitől nem től össze ez az egész Ukrajna, ahol van már, ahol 26 os kamatra adnak pénzt, illetve akár talán 19,5 a hivatalos, de hát az emberek viszik ki a pénzüket, azt az ottani életet, azt valamilyen módon le lehet írni? Az eddig is nagyon szegény volt. Tehát az, ukrán, az átlag ukrán, az ukrán kisember az, az, az borzasztó alacsony élet színvonalon élt, borzasztó nehezen élt, rosszabbul őt, mint az oroszok. Most az oroszok alatt nem, nem az orosz nagyvárosi közébisztára gondolok, hanem a, a nagy tömegre, a, a, a, amely hát egyáltalán nem él olyan bőségben, ahogy az, a, az orosz luxus, a külföldző az oroszok luxusa mutatná. Ukrajna még rosszabb helyete volt. Nem tudom, nem vagyok ott, nem voltam már viszonylag régen ott, nem tudom, hogy hogy néz ki. Egy ország összeomlása az, az nem egy olyan dolog, hogy, hogy tehát, mert sokáig, megy, sokáig, ki, ki, sokáig viszont, hogy viszont nem is hirtelen történik meg. Akkor, akkor kezdődik egy új helyzet, egy új fölállás, ha mondjuk nem fizetik a nyugdíjakat, nem fizetik a közalkalmazottakat, ha nem tudják biztosítani az óvodák fűtését, tehát ez, ez, egy, ez egy tényleg egy olyan helyzet, ami, ami, ami, ami Isten óvjon mindenkit, de valószínűleg senkinek se érdeke. Tehát ennek elkerülésére mindenki, a külföld is mindennek meg fog tenni. Hát viszonylag ezért is ö, adnak most viszonylag gyorsan nagyobb eszközök. A korábban megszavazott 1, 1 milliárd plusz 610 millió eurót, azt tegnap a külügyminiszterek minisztéri tanács, tehát az EU, EU, Európai Bizottság tanács, az Európa tanács is megszavazta innentől kezdve elben most már bármikor folyósítható. Tehát lehet, hogy, hogy gazdaságilag minden megtesznek, hogy a összomlás elkerüljék egy Oroszországnak se érdekel. Hát azért ukrajna keresztül mennek azok a gázvezetékek, amelyeken keresztül Oroszország gázt ad el. Hát ez, egy kereselenti háborúban Oroszország a hosszú távon biztos, hogy sokkal többet veszít, mint Európa. Néztem tegnap a külügyminiszterek tanácskozását, és ugye azt lehetett látni, hogy szóval, hogy ez az Európai Unió, ez hát kicsit ilyen fejtörve áll ezelőtt a helyzet előtt, amit én nem fog minősíteni, a lehetséges, hogy nem lenne jó, hogyha mindjárt kitalálnák a spanyol viaszt, de látható módon azért ez egy kemény dió, vagy keményebb annál, nagyobb pók mint amit Maya Ferro vagy Diana kétne felhívta a figyelmét Woody ellennek, amikor bement a fürdőszobába egy teniszütővel. Igen, hát az alapkérdés végül is az, és azért ez az alapfelállás alap is, hogy Ukrajna nem tagja se a nato se az Európai Uniónak. Oroszország se egyébként. Tehát végül is itt egy olyan dologról van szó, ahol az Európai Unió persze mint, mint, mint, mint jó szomszéd, vagy mint... mint Hát csendő, rendőr, mert erre senki se kérte föl részt vesz, de igazából ez egy olyan ügy, amiben neki nincs sok beleszólása. Tehát végül is az ENC lenne az, az a terep formailag, ahol, ahol ezek a kérdések, hogyha ha ilyen egymással különösebb kapcsolatban nem lévő államok Összekapnak, hogy ahol ezt, ezt megvitatják, vagy ahol döntéseket hoznak. Csak hát ugye az ENSZ-ben ezt azért nehéz megcsinálni, mert Oroszország érintett, és Oroszországnak vétójoga van minden kérdésben. Egyébként a ukrán kormány az ENSZ-hez is fordult. Tehát ENSZ csapatokat kért kelet Ukránába a rendszeren És annak mekkora esélye van? Nem kapja meg. Tessék. Semmi. Hát, semmi esélye nincs. Hát Oroszországnak vétójoga van a Biztonsági Tanácsban. Oroszország ellenére nem lehet ENSZ akciót kezdeményezni, vagy végrehajtani. A, a fegyverek kikerülése egyáltalán az, hogy mennyire lesz hadi eseményeknek a helyszínek kelet-ukrajnának mekkora a jelentőségű? Óriási, tehát ugye, ezt mondtam az elején is, hogy van ne agy Isten a, a valamilyen, a, akár helyi jogból a, a fegyveres összesöpások, amelyek már most is folynak, Túlmennek egy ponton, és, és tényleg nagyobb vérontás van, ahol, amit már nem lehet visszacsinálni, ahol, eh, ahol már, már tényleg elindulnak a, a tömegek is, meg ahol már az érzelmek elszabadulnak, hát akkor, akkor az egy új szenárdia, ahogy mondani szokták, akkor ez egy új felállás, és Megvan az esélye, tehát ez nincs kizárva, még akkor se, ha mondjuk Putin esetleg ott morfondírozik a krembe, és azt mondja, hogy mert egy picit nyomjátok a dolgot, de ne engedjétek, hogy robbanjon. Na igen, csak hogy mikor robban egy ilyen smi, azt, azt azért nem lehet patika mérlegen kimérni, és, és bármikor robbanhat. És, én őszintén szóval csodálom, a, és most ezt pozitív értelme mondom az ukránoknak a, a békés természetét, béketűlését. Én azt hiszem, hogy orosz szokszakban ez a konfliktusok, az orosz hatalmi reflexek miatt egész mások lennének már. Tehát uh, Ukrajnában azért uh, bármilyen furcsa, és nem ezt mutatták most a utóbbi események, utóbbi hónapok, de korábban azért, azért az emberek beszéltek egymással. Tehát uh, már úgy értem, hogy az ellentétes táborban lévő emberek uh, volt Persze, néha lá, biztos látod, a parlamentben összeverekedtek be. De azért a politikusok is, meg, a, meg az egyszerű emberek is viszonylag békésen de voltak, voltak olyan viták a, például a televízióban, amelyek Oroszországban elképzelhetetlenek. Tehát olyan, olyan egymással szemben álló politikai erőkültek le beszélgetni, amelyeket Oroszországban nem engedjeznek. Oroszországban lényegében egy politikai erő szólalhat meg az, amelyiket a krem jóvá, ami nem biztos, hogy mindig csak a saját pártjuk lehet létre, hogy olyan pártot, amelyet aztán elvitatkozatunk. Én nem folytatjuk, de már akkor ezek szerint itthon. Köszönöm szépen, Gábor. Szívesen is hallás. Nem is gábor hallották. hallottak. Engem is. Én is elköltözöm. Elköszönök. Megfelelő minden aláhozandó mindennap kísérleti műsor, mindennap utolsó adás. Dörö pont fi gyere